A következő szezon elején változtattunk egyet. Ma Miska elment az ifi válogatotthoz, Gyarmati Dezső viszont hazajött innen Kolumbiából, és beszállt Miska helyére a nagyoknál. Jó, tudom, hogy Gyarmati Dezsőt nem kellene bemutatni. Mégis bemutatom, mert ezzel is telik a papír. Szóval ő volt az az ember, aki még nálam is több olimpiát pólózott végig. Kereker ötöt, ami nem csekéség. Ebből három alkalommal aranyat nyert, vagyis, ha nagyon gáláns akarok lenni, azt is mondhatnám, Gyarmati Dezső volt minden idők legnagyobb vízilabdázója. Bízom benne, hogy egyszer majd ő is ír egy könyvet, és akkor talán visszaadja ezt a hozsannázást. Hogy ő lőtte a vízilabda történetének legnagyobb gólját, az persze vitathatatlan. 25 méterről. borosapinak. Annak a borosapinak, akinek például a jugoszláv csatárok három méterről sem tudták belőni. Dezső belőtte, 25-ről. Fradi meccs volt a szigeten. Ambrus védett egy lövést, és kiadta a labdát gyarmatinak, aki két méterre állt a saját kapujától. Középpen hirtelen valami mocorgást támadt. Kisegón lefordult, és egyszerre vagy három méter előnnyel úszott a szónoki kapu felé. Lélek egyedül. A helyzet teljesen világos volt. Gyarmati egon elé játszik, hol biztos gólhelyzet. Persze, Boros is észrevette, messzire kiúszott a kapujából, hogy a hosszú átadást majd elcsípi Egonorra elől. Az akkori szabályok szerint a kapusnak nem volt szabad négy méternél messzebb elhagyni a kapuját, de a játékvezető nem fújt. A labda, ami birtokunkban volt, szabad folyást engedett a dolgoknak, előny szabályt alkalmazott. Az is lehet, hogy már sejtett talán valamit. Mert Gyarmati felnézett, látta, hogy üres a kapu, és minden teketória nélkül rálőtte a labdát. 25 méterről. Valami kísérteties látvány volt ez. Van, aki el se lát 25 méterre. Olyan ember, alig akad, aki egyáltalán el tudja dobni azt a labdát ilyen távolságra. Olyan pedig, aki az úszoda túlsó végéről betolál egy háromszor egyméteres kis négyszögbe, három millió közül egy halkad. Ez az egy volt gyarmati dezső. Derékig kiemelkedett a vízből, aztán felvárta a labdát jó magasíkben. A gömb emelkedett, emelkedett, egy-két másodpercre eltűnt a reflektorok között, majd hullani kezdett. Aki csak ott volt az uszodában, némán, szinte hipnotizáltan követte a labda útját. Úgy félúton Borosapi is észrevehette a dolgot, mert felágaskodott, majd hanyat feküdt, pár hátúszó tempot tett vissza a kapuja felé. Közben meg nézte-nézte azt a repülőlabdát, és az arcak mindkétségbe esettebb kifejezést töltött. A labda úgy pottyant az üres kapu közepébe, mint egy nagy körte. Vagy három másodpercig még teljesen csend volt az uszodában, aztán mindenki egyszerre kezdett torditozni. Fantasztikus teljesítmény volt. Azóta is legfeljebb pelétől láttam a hasonlót. Az 1970-es világbajnokságon Mexikóban, a brazil-cseszlovák mérkőzése. Amikor Viktor elhagyta a kapuját, és Pelé a félvonalon túlról lőtt erre a labdát tévén láttam az ügyet, sohasem felejtem el. Rivelino ott állt Pelé mellett, éppen elkérte volna tőle a labdát. Aztán, hogy láttam mit művel Pelé, hirtelen valami rémület jelent meg az arcán. Nem értette, mi történik, azt hitte Pellé, hirtelen megőrült a pokoli forróságban. Na most ne tévedjünk, a világért sem óhajtom Gyarmati Dezsőt minden idők legnagyobb futballistájához hasonlítani. Pelé lövése ugyanis nem ment be. A magam módján hosszan ünnepeltem volna az öltözőben, gyarmatit ezért a gólért. Ő meg úgy nézett rám, mintha kukacos almába harapott volna. Nagy ügy, morogta a foga között, őres kapuba, különben is az ilyet nem középre kell lőni, hanem valamelyik sarokba. Aztán egyszerre megszólalt egy harsona, és mi ott ballaktunk körbe a Müncheni stadion cikcakkos tetői alatt, az 1972-es olimpia megnyitója. Kórus, zászló, öt karika galambok, fákja. Jó, Mexikót kihagytam, de Helsinki, Melbourne, Róma, Tókió, München. Most már éppen ötödször vettem részt ebben a furcsa kávító forgatagban. Hát vénségemre igazán megszokhattam volna. És mégis, amikor a nyugatnémet kislegény felszólatta lángal a toronyba, és a gyerekek elkezdték énekelni az olimpiai himnoszt, hát akkor bizony csak elszorult ez a dacos gége, akkor bizony szaporán kellett előhúznom az egyenruhánkhoz rendszeresített egyenzsebkendőt. Talán az a szép benne, hogy sohasem lehet megszokni. Úram ha csak arra gondoltam, hogy az itt hemzsegő, 7000 leány, legény, az előző évek során micsoda pokoli munkát végzett, pusztán azért, hogy itt hemzseghessem. Jó, de mi viszont nem csak hemzsegni jöttünk. Mi azért jöttünk, hogy megfelelő tuszkolódások és pofoszkodások árán Végül vákassuk a kis fazonaranyak ránkeső százalékát. Két éve veretlenek voltunk. Két éve minden tornyát megnyertünk. Olimpiai bajnokok akartunk lenni és kész. Ennél a láb legalább a rajt pillanatában nem adhattuk. Azzal kezdődött, hogy reggeltől estig edzésre jártunk. Legtöbbször úgy alakult, hogy Rajki Béla maradt a mieinkkel, mi meg Gyarmati Dezsővel az ellenfeleket lestük, mint aféle ipari kémek. Nem, mintha nem ismertük volna már valamennyi töviről hegyire. Az előkészületek nemzetközi tornák során százszor is megverekettünk valamennyiükkel. Azt is tudtuk hánykockával isz a csáját, és miről álmodik szandics, ha töltött káposzta van vacsorára. Azt figyeltük, nem hoztak-e valamilyen új legényt magukkal, és legfőképpen persze nem találtak-e ki valami új firkát az ember helyzetek kihasználására. Ez lényeges momentum volt. A szabály ugyanis, hál' Istennek, közben újra megváltozott. A büntetőpontos témolyt eltörölték, és bevezették az időjátékot. A támadó csapatnak 45 másodperc lefolgása alatt kapura kellett lőnie a labdát, és a súlyosabb védkeket most már nem gólig való kiállítással, hanem egyperces kiállítással büntették. Három kiállítás után kipontozódott a játékos, viszont más állhatott a helyére. Az egy perces szabály volt a legrázósabb az előtt ember előnyben akármeddig bűvölhettük a labdát, mert a kiállított játékos csak lövés után léphetett ismét színre. Most viszont egy perc alatt be kellett lőni lasztit, különben visszajött a kiállított tag, és ezzel vége az ember Ara Arra joggal számíthattunk, hogy a szerencsétlen játékvezetők a tárgyilagosság látszatának kedvéért, majd paritásos alapon állítgatják ki az embereket. Innen egyet, onnan egyet, aztán megint innen egyet, megint onnan egyet. Így aztán végül mindkét fél szitja majd őket, de legalább pártatlanságukon nem esett csorba. A leckét legalább jó erőre feladták. Végül alig hanem az a csapat győz, amelyik jobban használja ki az ember fórokat. Belövi a sajátját, és kibekkeli az ellenfélét. Nézegettük hát a versenytársakat, de nem lettünk okosabbak. Lehet, hogy azért, mert már amúgy is rettentő sok eszünk volt. A csúcs közelében ugyebár nem könnyű már tovább fejlődni. Aki pedig elérte a maximumot, nos, ha voltak is ilyen rózsaszínű álmaink, azok az első mérkőzésem már azonból szétosztottak. Pokolbéli keservek között vertük meg a hollandokat 3-0-ra. 3-0 a hollandok ellen. Ez úgy szemre nem rossz eredmény. A játék viszont, ott fogalmazzak lényemhez méltó finomsággal, kívánnivalókat hagyott maga után. Szívós Pistit egyszerűen az olimpiai úszoda kék csempéjébe taposták a látszívű tulipános óriások. Andrics, Feri, Laci meg lelőtt minden lelölhetőt. Lelőtték az ugrótornyot, a villanyújságot, a vésliárust. Csak Róni Krunt nem sikerült lelőniük, mert a narancsárgák kapusa boszorkányos módon védett. Gyarmati Dezső aszpirint vacsorázott aznap este, én meg a szállásunk szaunájába kerestem menyhülést. Na, itt aztán újabb megrázkodtatás vált rám. És most tessék jól figyelni. Ha akinek kedve van, esetleg szánakozhat is egy cseppet. Tehát óvatosan kinyitom a kis kulipintyú ajtaját, zúgy, egyszerre két óriási pofom. Először a 104 fokos hőségvágpofom, és utána rögtön egy látvány. A legelső padon egy csodálatos leányzó hever. A születésnapi kosztümjében. Vagyis csak úgy nettó állapotban, minden nemű göngyöleg nélkül. Már ahogy a szaunában szokás. Sok szőke haj, sima, rózsaszínű bőr, és azon felül minden a maga helyén. Méghozzá tökéletes adagolásban. Egy picit megrodnyant a térdem. Általában firkás csatárnak ismertek. A kapu előtt legalábbis mindig feltaláltam magam. Most viszont csak álltam és néztem. Ahogy utólag visszagondolok, ez se volt minden napi passzió. Tudom, egy hidegvérű angol gentleman ilyenkor rögtön tisztában van azzal, hogy mit kell tennie. Pardon, uram, mondja elegánsan, és távozik. Nyilvánvaló, hogy ezt nem tehettem. Meg lett volna véleménye a szilaj magyar férfiakról. Az eszembe sem jutott, hogy magyar voltam ebben a pillanatban nem nyilvánvaló, hiszen felségjelnek nyomát se láthatta rajtam. – Hello! – mondtam nyomorultus, aztán leültem a legalsó padra töprengeni. Akkor vettem észre másodszor, hogy micsoda pokoli meleg tud lenni egy ilyen szaunnában. Még ezer szerencse, hogy nem kellett sokáig bíbelődnöm a lehetőségek számba vételével. Mert két perc múlva megint nyílt az ajtó, és egy kétszeres életnagyságú néger jött be rajta. Ewing! – mondta, és akkora volt, hogy profilban is alig fért be az ajtó. Ciao, kiáltotta a lány, láthatólag felvillanyozódva. Aztán leültek egymás mellé, és úgy néztek rám, mint egy guztustalan kis féregre. Rajongok a vidám baráti kompániáért, viszont még sohasem próbáltam a társaságomat senkire ráerőltetni. A következő percben már kint álltam a hideg zuhany alatt, és életemben először sajnáltam, hogy nem vagyok néger. Persze az erős jellem arról ismerszik meg, hogy a legnagyobb sós csapásból is jobb, igazabb emberként kerül ki. Még ott az zuhany alatt elhatároztam, hogy új fejezetet kezdek, és végre megtanulok angolul. Ezzel az angol tudással úgy voltam valahogyan, mint az olimpia játékvezetői az ember előnye. Egyet ide, egyet oda. Az elmúlt harminc év során én is hol elkezdtem, hol abbahagytam. Aztán megint elkezdtem, megint abbahagytam. Végül megtanultam vagy 500 szót, de ha egy összefüggő mondatot kellett kinyögnöm, akkor inkább elmentem láptempózni. Most végleg elszántam magam, hogy változtatok ezen. No és, kit választhat angol nyelvtanának egy törekvő ember a Müncheni olimpián? Mindig magasra tettem a mércét, és természetesen Mark Spitzet választottam. Fantasztikus figura volt ez a Márkus. <gül> Amikor a felszíne bukkant és a víz végigcsorgott kékes-fekete haján, aranybarna bőrén, volt benne valami ember feletti. Esküszöm, hogy egy fókára emlékeztetett kivéve, hogy a fókák nem tudnak olyan gyorsan úszni. Nos, ahogy reggelenként betoppant az úszodába, én rögtön odaléptem hozzá, is szellemes csevegésbe elegyedtem. A jó memóriájú olvasó talán emlékszik még, hogy pár lappal ezelőtt elmeséltem, hogyan faragtam embert Zels Zoltánból, Louis Armstrongból és Hoffi Gézából. Mint hogy a szerénység számos erényeim legfőbbike, készséggel leszögezem, hogy Mark Spitzből nem én faragtam ember. Na, az csak a látszat volt. A reggeli beszélgetések ugyanis kivétel nélkül a következő módon mentek végbe. Good morning, Mark, mondtam én. Good morning, mondta ő. How are you? mondtam én. Thank you, mondta ő. All right, mondtam én, és bátorítólag megveregettem a vállát. Erre ő már nem mondott semmit, hanem beugrott a vízbe, úszott még egy világrekordot, este pedig már húzták neki a zászlót, meg a himnuszt. Márk Spitz hetedik aranya után oda hozzám egy román edző, és leplezetlen bámulattal kérdezte meg. Mondd, hogyan csinálod? Persze, mert ő csak egy csevegést meg egy válveregetést látott. Azt hitte én adom Spitznek a tippeket. Szinte kár, hogy volt ennek az olimpiának rázósabb része is. Második meccsünket a nyugat németekkel játszottuk a Danteuszodában. Roppant békésen indult a dolog, a nap sütött, az ég szikrázott, és mi dévaj viccelődések közepette buszoztunk ki a város másik végére. Az ember ilyenkor kapja a legnagyobb pofonokat a sorstól. Ezt mi is tudtuk, de pillanatnyilag nem igazán törődtünk vele. A nyugat-német válogatott könnyű játszótásnak ígérkezett. Nemzetközi tornán még sohasem roktak labdába, ellenünk meg mindig éppen hogy csak ott voltak a vízben. Igaz, Sárkány Miklós, a mesterük annak idején tíz év türelmi időt kért a szövetségtől, és ez roppant nagy észre vallott. Hát, Istenem, tíz év nagy idő. Az alatt csak történik valami. De hogy éppen ellenünk történjék az a valami, az átkozott rossz vicc volt a sorstól. Mit szépítsem, a harmadik harmad elején már három vezettünk. Aztán lőttek két furagót, és ezzel fennállásuk legnagyobb sikerét érték el. De nem is játszottak jól. A zóna egyik változatával próbálkoztak, de túlságosan behúzottak. 5-6 méterről gyerekjáték lett volna átlőni ezt a védelmet. Csak hogy a magyar csapatban aznap nem gyerekek játszottak. Pistiék megint lövészünnepséget rendeztek. A sárga golyó kitüzesedett a levegőben. A kék egyenruhás rendezők olaszomszéd parkból, hol a sarki körforgalomban hozták vissza a labdát, csak azt az átkozott kaput nem sikerült eltalálni. Mecs végén oda mentem Sárkány Mikhorhoz, és jó lehet útközben háromszor is megbotlottam az óromba, mégis sikerült valahogy gratulálnom neki, mert az illem kötelez. Sárkánynak is volt humora, bár az adott helyzetben nem igen tudtam szívből értékelni. Leültetett maga mellé, és hosszan magyarázta, hogyan kellett volna játszanunk, hogy legyőzzük őket. Hiába! München az München, de Pest az Münchenben is Pest. És most felbukkan egy roppant emlék. Ami csak műtjen. Chris Taylor, kenszeszi diák volt. 23 éves, nehézsúlyú súlyú birkózó. Elég nehéz súlyú birkózó. Tetszik tán ismerni azt a szabályt, hogy a férfi ember viszonylag még jó mondható, ha a test súlya annyi kiló, ahány centivel a magassága túl van az egy méteren. 180 centi, 80 kiló. Még hagyján. 165 centi, 70 kiló. Már nem hagyján, de majd leadom. Ezt a szabályt alig, nem is ismerte, csak éppen eltévette egy nagyságrennyivel. 196 centi volt, és 196 kiló. Amikor bevezették a porondra, fölhördült az aréna, mintha két elefánt jött volna egymás hegyén hátán. Az arca olyan volt, mint egy 5 kilós vekni. Szépen egybesült vonásokkal. A törzse, hadd maradjak most már az élelmiszeripari hasonlatoknál, szintén kenyértésztára emlékeztetett. De még nyers állapotban, magasztás közben. Szóval a kedves, aranyos fickó volt ez a krisztéló, de nem éppen egy szívkirály. Elsőnek Wilfried Dietrich-kel sorsolták össze. Ez a Wilfried a Müncheniek kedvence volt, a féle házi szent. Nagyszerű öreg fickó, már Melbourneben nyert egy ezüstöt, és azóta folyton ott villogott a legjobbak között. Most azt várták tőle, hogy hazai pályán majd megkoronázza a karrierjét, búcsúképpen nyer egy aranyat. Volt is rá esélye. ilyenkor általában a zsűri is besegít egy kicsit, és jól teszi. Na de hát egy kerszesi kolusztus ellen, az embertelen emberhegy ellen teljesen reménytelennek látszott az ügy. Középre mentek, kezet fogtak. A hazai szurkolók eltakarták az arcukat. Dietrich sem volt éppen kerti törpe, 118 kilót nyomott, de télor mellett csak akkorának tűnt, mint egy kis csoportos óvodás, mint egy ólom katona. Dietrich mégis megpróbálkozott a lehetetlennel. Idekezett elkapni Taylor derekát. Nem sikerült. Nem érte át. Taylor a olyan vastag volt, mint egy kaliforniai óriás fenyő. Csak jóval puhább. Végül egy férfias hördülés a lelátó talproglik. Dietrich mégis átkarolja taylor A karja eltűnt a dús zsírpárnák között, hiszen mondtam már, Kriszt télord nem volt éppen király és most következett az olimpia egyik legfurább produkciója. Dietrich kezdte emelni Télort, volt. magára húzta. szaltozott vele. Hú, rossz volt nézni. A kolosszus milliméterről milliméterre emelkedett, mint valami lassított filmen. Elmosódott vonásain egyfajta bamba kis ámulat ült. Jezus Mária, ilyen is létezik. Dietrich vaskos oszloplába szemmel láthatóan reszketett, és mintha lassacskán süllyed volna a betonba. A nyugat-német legény arcán gonosz angyalok csatáztak, a szeme üveges jelleget öltött, és egyre kijebb jött az üregéből. Végre egy halásikoly aztán felrobban az aréna. Sikerült a lehetetlen. Az emberhet két válon feküdt. Dietrich megcsinálta a szaltót. Szaltó? Hiszen tudjuk, mit jelent. Olga Korbutnál, Ludmilla Turistsevánál csak egy új pattintás. Kecses villám, ostorcsapás a levegőben. Nos, ez a szaltó kereken három percig tartott. Hát ennyit az anabolikus szteroidokról. Meg legfejebb még annyit, hogy a szervezet hormonháztartásába belenyúlni mindig rázós ügy. Ha az ember hormonpreparátumokat nyeldes, könnyen előfordulhat, hogy az a szerve, amely a szóban forgó hormonokat termeli, egyszerre csak leáll, mert mi az ördögnek strapálja magát. És miután férfi hormonokról van szó, a módszer érdekes következményekkel járhat. Könnyen megeshet, hogy mire elül a harci zaj, azok a csodálatos férfiak továbbra is csodálatosak maradnak. De nem biztos, hogy éppen annyira férfiak is. És akkor meg lehet kérdezni. Hát érdemes volt. De ezt ne tőlem tessék kérdezni, mert én sohasem bírkoztam nehéz súlyban. Az ember néha sorban áll a dicsőségért, aztán mire odaérne, kisül, hogy már régen elfogyott. Marad a bánat, meg egy görcs a vádliba. Egyébként magnószalagokért is sorba álltunk Münchenbe. Az úgy volt, hogy az olimpiai falu klubja előtt minden reggel pontosan nyolc órakor megjelent egy kék egyenruhás kislány nagy kosárral a nyakába. A kosár tele volt magnókazettával, a kislány ingyen Az ember fogta a kazettát, bement vele a nyolc kisfülke egyikébe, üzembe helyezte a és akkor üzeneteket mondhatott a szalagra. A kazettát aztán meg lehetett címezni. A kislány összegyűjtötte, vitte egyenest a postára. Egy kedves figyelmesség volt szóbeli üzenet az olimpiáról az otthon maradottaknak. Hangos levelezőlap. Csak éppen nem úgy sikerült, ahogy a rendezők gondolták. Az ember sorba állt a kazettáért, eddig rendben lett volna. Csak hogy aztán senki sem ment be a fülkébe, ügyet sem vetett a szerkentyűre vagy az otthon maradottakra, hanem visszaállt a sor végére újabb üres kazettáért. Egy ilyen kazetta ára ugyanis a szabad piaci forgalomban kereken három dollár volt. Csekély az ember 12-15 dollárt is összegyűjtött egy óra leforgása alatt Magnóvalutában. Istenem, anyagias korban éltünk. Hadd szögezzem le mindjárt azt is, hogy a sorban nem kizárólag magyar sportolók tülekettek a kazettákért. Az ügy másik része viszont a nyugat-német lelkületre vett szép fényt. A kazettás kislányokat négy óránként váltották. A nyolc órás kislány készlete legkésőbb fél kilencre elfogyott. Attól fogva három és fél órán át üres kosáról áldogáltott a napon. Lélek egyedül, céltalanul, unatkozva és verítékezve. Eszébe sem jutott, hogy elhagyja az őrhelyét. Talán még hadbíróság elé is állították volna. Miközben hat egyre a görögöket, tíz-kettőre az ausztrálokat. Nem voltak ezek világra szóló győzelmek. A játékról sem lehetett emelkedett hangulatú himnuszokat írni vegyes kórusra. Megnyugtató kis meccsek voltak, utánok még Gyarmati Dezső is le tudott nyelni három kekszet vacsorára. Így azután minden újabb hajótörés nélkül evesztünk be a középdöntőbe. Sajnos a nyugatnémeteket vittük magunkkal, azzal az átkozott három három-hármas döntetlenne. Nem kimondott forr egy pontos hátránnyal startolni, de erre is megvolt az alaposan kimunkált tudományos módszerünk. Imádkoztunk, hogy hullassák csak pontjaikat a többiek is, ropogtassák egymás csontjait, verjék keresztbe egymást, sőt, ha lehet hosszában is. Aztán egy jó fél órára úgy tűnt, hogy van foganatja a fohászainknak. Az olaszok ellen úgy kezdtünk, ahogy csak álmában pólózik az ember. A labda megszáradt a levegőbe, néha percekre eltűnt az ellenfél szem előtt, és csak akkor nedvesedett át egy cseppet, amikor az olasz kapuban vizet hért. A második negyed végén négy góllal vezettünk, és ha van támlája az edzői kispadnak, bizonyára hátra is dőlünk, hogy szemmel élvezzük a muzsikát. Aztán egyszerre csak megindult Pizzó. Az olaszok szárnyas hajója. Hóna alá csapta az egész olasz csapatot, és hátára vette a medencét. Indított, dirigált, intézkedett, gólokat lőtt. Talán ez az utóbbi ment neki a legegyszerűbben. München nem tartozott a magyar kapusok nagy olimpiái közé hamarosan kiderült, hogy Mark Uleszkú a román játékvezetősen tartozik a magyar vízilabda feltétlen hódolói közé. A kedves fiú figurája a későbbiek során még markáns módon bukkan fel ezeken a hasámokat. Egyelőre amúgy is pizzó volt a mérkőzés főszereplője. Húsz éve figyelem közvetlen közelről ezt a pizzót. Van valami félelmetes abban, hogy egyik pillanatról a másikra megrázza magát, riadót fúj, és aztán fejreállít egy már lefutott meccset. Münchenben már 38 éves volt. Kettővel több, mint én. Én mégis rég az edzői padon liegtem, ő meg még mindig a vízben gyártotta a gólokat. Hatalmas termetű legény, végtelen sok észszel, rengeteg hajjal, és akkora orral, mint egy gyárkémény. Akárhogy számoltam, csak ebben láthattam a különbséget. Hatalmas termet, stimmel, Végtelen sok ész, világos. Rengeteg haj, de még mennyire? Csak hogy én Piszének születtem. Ha két centivel hosszabb az órom, talán még beszállhattam volna, lőhettem volna öt óriási gólt. Hiszen tudjuk, Kleopátra is így járt. Ha két centivel hosszabb az óra, másképp alakul az emberiség története. Vagy ha például Pizzó lett volna egyiptom királynője, Marcus Antonius korában. Ebből is látható mennyi hülyeségült az ember eszébe egy rázós meccs hajrájában az olimpián. Egy perccel a vége előtt még nyolc hatra vezettünk, aztán nyolc hét lett. Nincs értelme felesleges izgalmakat kelteni. Már mindenki tudja, hogy a Müncheni vízilabda olimpiát a Szovjetunió csapata nyerte. Egy gólom múlt, hogy nem mi lettünk az olimpiai bajnokok. Hogy melyik gólom? A felett persze a végtelenségig lehet vitatkozni. Mindegyike. Akármelyike. Ha marad az olaszok elleni nyolc hat, a végén nekünk fújják meg az olimpiai harsonákat. Ezt persze akkor még nem tudhattuk, talán csak sejtettük, mert valamennyien lógóonra szálltunk föl a buszra. Az enyém ebben a pillanatban már majdnem akkora volt, mint pizzóé. csak hogy akkor már késő volt. Másnap aztán megint felment a pumpa. Egy olimpiai hajrá közelettével naponta több vízben is felmegy. Markulescu ide, Markulescu oda, szakadva szurkoltunk a román válogatottnak a jugoszlávok ellen. Nem lett volna hátrány, ha elcsípnek egy pontot az olimpiai bajnoktól. Volt is rá lehetőségük, remekül játszottak, a jugoszlávok viszont harmad gyengén. Hét öreg primadonna, ingerlékenyek, sértődősek. Már sem a felesleges kilóikat, sem a hírnevüket nem volt könnyű cipelni. Hát vadul gyűlöltek mindenkit. A játékvezetőt, az ellenfelet, a közönséget, talán még egymást is. Mondom, hét öreg primadonna. Azaz, hogy bocsánat. Hat öreg primadonna, plusz egy fő. Jankovics. Mert Jankovics ijesztő dolgokat produkált ezen a mérkőzésen. Ha létezik ilyesmi, egy maga verte a románokat. Beszállt, szerelt, indított, felment, lőtt egy gót, aztán lecserélte magát. Talán ez volt a legnagyobb varázslata. Hétköznapi világklassz is mind a tíz ujját leharapja, csak hogy bent maradhasson a vízben. Ha csak egy percre is ki kell szállnia, azt mindig egy kis halál. Sőt, becsület sértés, liliumtiprás. Jankovics túljutott ezen a gyermekdet szemléleten. Kis állta, hogyan kell beosztania az erejét a csapat érdekében. Bent verekedett két percig, lőtt egy gót, és már is intett, jöhet a csere. Ő meg meghajnat feküdt a parton, mélyeket lélegzett, mint egy porszívó, az egész úszoda minden oxigénjét magába szívta. Aztán megint intett, megint bement, megint lőtt egy gót. És ez így ment. Este a kubai gyerekekkel ültünk az étteremben, és én csendes kis monológra fakadtam. – Jézus, segíts! – motyogtam, illő állítatta. – Ez a Jankovics a kis ujja köré csavarja az egész mezőt. Ki tudja megállítani ezt a Jankovicsot? – Igazán történhetem vele valami? Isten őriz, eltörni az órát. Á, az nem is fájdalmas, nem is túlságosan kellemetlen. Csak éppen esküszöm nem gondoltam komolyan, csak úgy filozófálgattam. És másnap este mégis átéltem hosszú, nedves pályám legnagyobb megrázkottatását. Ülök meg itt a vacsorán, egyszerre csak berohan valaki. Hallottátok, mi történt? Jankovics eltörte az órát! Kiesett a kezemből a villa. Most hülyéskedsz? De akkor már kezd bevonulni az egész jugoszláv csapat. Szandics karon fogva hozza Jankovicsot. Jankovics órán kötés, akkor, amint Pinocchio-i még mindig azt hittem, hogy trükk az egész. Egy pillanatra arra gondoltam, hogy odaszaladok, és jól megfricskázom Jankovics órát. Most miért az Zorán? Engem akarsz áteheteni? Aztán közelebb jött. Láttam a lila megkék karikákat a szeme alatt. Úristen, ez tényleg eltörte az órát. Lesült a képemről a bolyör. Ugyanakkor valami félelmetes hatalmat éreztem magamban. Jóságos ég! <gül> hát elég akár félig tréfásan is kívánom valamit a sorstól. Atya világ, hisz nekem lóverseny, ez nem kellene. Soha sem találják ki, mi történt. Jézus segített. Ne tessék azt hinni, ez nem hitbuzgalom, ez puszta valóság. Jézus segített. Méghozzá szó szerint. Említettem, hogy előző este a kubai pólósokkal vacsoráztunk. Merő véletlenségből ma játszották a jugoszlávia kuba mérkőzést. Azt mondják, remek meccs volt. A kubaiak csodálatosan tartották magukat. Na már most van a kubaiaknak egy csodáerős erős játékosuk. A neve Jesus Perez. A szigeten is gyakran megfordult. Talán akad, aki emlékszik rá, hiszen aki egyszer látta, alig ha felejti el. Fekete, mint a kájhacső, és az alakja valóságos anatómiai tanulmány. Rettenetes izmok meredeznek róla, modellt állhatna egy nehéz súlyú szupersztár ében szobrához. Hát a sport aranylapjain igen szerepel a neve, nem elég gyors az észjárása ahhoz, hogy nagy pólós legyen. De hát nem is ez a dolga. Elég, ha bemelegítés után vizes testen néhányszor végig sétál a parton, körbe merezgeti a deltáit, az ellenfél már csak azt kezdi keresni, merre van a vész A jugoszlávok ellen is talán, ha össze-vissza, egy percet játszott. Összecsapott Jankovicsa egy recsenés hallatszott, és mire a hullámok előltek, a jugoszláv szuperstár óra egész más szögben állt, mint addig. Nem tudom pontosan, hogyan történhetett. Tény, hogy Laki Károly ember emlékezett óta a kubaiak edzőre. Nulláról indult a csapattal, és valósággal felvarázsolta őket a világ élvonalába. Világos, hogy imádják az ősz fiatalembert. Lehetséges, hogy Jeszusz hallotta a hülye kis sóhajomat. Talán baráti kötelességének érezte, hogy minden magyar óhaj teljesítsem. És mint hogy Jesszus világ életében engedelmes gyermek volt, Jeszus segített. Háborgó lelki ismeretem, ilyen is van nekem, megnyugtatására minden esetre jobban szeretném, ha csak véletlen baleset történt volna. Másnap az amerikaiakkal játszottunk. Ez sem volt nagyobb öröm egy orba verésnél. Az amerikaiak a víz feltalálása óta csak tisztes távolból nézték a pólót. Villámgyorsúszóik mindig kis ágyunaszádok módjára cikáztak a vízben, de a labda rettenetesen zavarta őket. Aztán jött egy okos legény, megforgatta a varázspálcát, és Münchenre remek csapatot rázott össze. Pontosan úgy voltak ezzel az olimpiával, mint mi, magyarok. Ha a kapusaik valamivel jobb formában működnek, hazaviszik a marék aranyat. Fúcsak is fej volt az edzőjük. Szakálas, hajas fiatalember, fura nyakláncokkal, kerek nagymama szemüveggel, rojtos farmerban. Szóval, ahogy a végszínház színpadán képzelik az amerikai hippiket. A pólót persze imádta, tehát nem lehetett sem hippi, sem rossz ember. Egy csomó taktikai figurát hozott magával az amerikai kosárlabdasportból, vízilabda ügyben pedig körül az egész világot. A szigeten is karonfogott minden valamire való szakembert, sőt, néhányat a semmire való közül is, hogy volna elszíves egy fél órát beszélgetni vele a pólóról. A fél órás beszélgetések úgy este hétkor kezdődtek, és reggel négy felé azzal értek véget, hogy másnap majd folytatják. Aztán eljöttek az olimpiára, betörtek a négy nagy közé, az olaszokat és a jugoszlávokat meg is előzték. A harmadik helyen végeztek. Volt egy figyelemreméltő újításuk. idejük 80 százalékában az emberelőnyűs játékot gyakorolták. Meg is volt a látszata. A legtöbb előnyt villámgyorsan értékesíteni tudták. Ebben játszott szerepet a kosárlabda taktika. Nyolc-tíz változatot is tudtak, és ahogy felálltak, az edző csak bekiáltott egy számot, és ők már tudták, melyik embernek mikor honnét kell rálőni a labdát. Jó, trükk, mondtam a gyerekeknek, mert örökké fejlődni kell. Mostantól fogva én is számokat fogok ordítozni. És akkor mi lesz? Semmi, mondtam, csak hogy az ellenfél ezt nem fogja tudni. Ők már akkor frászt kapnak, amikor a kiáltást meghallják. Hát, ha jelent valami. Azt hiszem, az ilyesmire mondja az esztétika, hogy a nemzetközi formát nemzetközi tartalommal kell megtölteni. Shearer és Bradley a két sztár ellenünk is villogott. Öt-háromra győztünk, de utána rodgyant érdekkel távoztunk, és amikor összenéztünk gyarmatival, az olyan volt, mintha Hamlet atyának szelleme merett volna a tükörbe. Rettenetesen megszorongattak ezek az amerikai gyerekek, – És tessék, másnap mégis nekik szurkolhattunk, ahogyan a torkunkon kifért. – Most tessék kapaszkodni? A szovjet válogatott ellen. – Hát, így változnak az idők. Ha mondjuk húsz egy-néhány évvel ezelőtt csak eszembe jut egy ilyen gondolat, már lélekszakadva rohanok nyilvános önkritikára. Lábamon semmi, kezemben gyertya, fejemen hamu. Aztán eljutottunk odáig hogy a világnézetet, a barátságot, az elkötelezettséget nem svédsevarokkal, gólokkal és pontokkal mérjük. Lehet, hogy furán hangzik, de ez óriási dolog. Szóval tessék csak elképzelni, hogy ülök az olimpiai uszoda lelátóján időnként harsányan felordítok, hogy USA! Amerikai ugyanis így kell ejteni az Usát. t Gyarmati erre még jókor megtanított, és közben-közben csendes litániát motyogok maga elé. Gyertek, amerikai gyerekek! Hajtsatok, mint a bulondkocsis mennydörgéskor, nyerjétek meg ezt a meccset! Ennyit megtehettek nekem, mert én mindig tiszteltelek benneteket. Én vizis is Miami-ban, póloztam Andoverben, és amikor felmásztam a Mark Hopkins szálló huszadik emeletére, az aranyhíd lábaim előtt hevert. Menj, Bruce Bradley, te Prézli hajú gyerek és lőj egy gólt a kedvemért! mert George Washingtonról én mindig csak a legnagyobb áhított hangján szóltam, és Louis Armstrong képmását a szíven felett hordom egy medálián. Mit áld az ég? Sokáig úgy festett, hogy ezek a fohászok meghallgatásra lennek, mert az amerikaiak félelmetesen pólóztak, és két perccel a befejezés előtt hat-négyre vezettek. Lényemen, lassacskán elömlött a boldogság langyos illata, és tarka kis eszmei rakétákat kezdtem a plafon felé lövöldözni a legnagyobb ellenfél vesztésre állt, és ennek következtében mi másodpercről másodpercre közelebb jutottunk az olimpiai bajnoksághoz. Most már az időmérőhöz fohászkodtam, mert legyen az az áhítati sok oldalú. Fújd le, aranyos szakember, nyom meg a dudát, disztingvált specialista! Fejezzük be, és táncoljunk ki a szabad levegőre. Nézd, a kis tó körül hömpölyög a sokaság, szőke lányok emelik rát kék szemüket, minden percért kár, hiszen az ifjúság gyorsan elröppen. Nézd, piros kabátos professzor, kint az ilája a bokrok leveleit, minek üldögérnénk továbbra is a fedél alatt, nedves füllettségben. Ebből is látható, mennyi marhaság jut az ember eszébe, ha szurkol. Amanguliat, a spanyol játékvezető kiállított egy amerikai. Drava pillanatok alatt kihasználta az ember előtt. Aztán Manguliot adott egy négy méterest a szovjet csapatnak. Azt is belőtték. Így lett hat-hat. Megint úgy mentünk el gyarmatival az uszodából, mint akinek már nem jutott ingyentej. Az olimpiai falu éttermében Zójomi Bandival találkoztunk. Csak megálltunk, és percekig némán csóváltuk a fejünket. Végre ideges lett, de nem ment könnyen. – Mi az? – kérdezte. – Reumás a nyakatok? – Reumás. Néztem Gyarmatira. – Hallod, azt mondja Reugmás. <gül> Gyönyörű, csodálkozott Gyarmati. – Persze, ez a legkönnyebb, csak hogy vannak dolgok, amiket nem lehet viccel elütni. – Mi bajotok van? – Mi bajunk? – Hallod, azt mondja, mi bajunk? – Gyönyörű, mondta Gyarmati. – Most meg a két évest játsza. Hát, mit gondol Zójomi Bandi, akit egyébként atyámként tisztelek, azért kaptál-e tőlünk 40 évvel ezelőtt spanyol állampolgárságot, hogy egy spanyol játékvezető ma így fütyőjön a fontos meccsen? Hát leesett volna az aranygyűrűje ennek a mangóliatnak az ujjáról, az amerikaiak győznek egy góllal? Igazatok van, mondta Zólyomi Bandi. Hát akkor most döntsetek. – Megehetem ezt a salátát, vagy azonnal menjek, és kergestem ki az olimpiai faluból. – Most már mindegy, legyintettük, de ígérnek, hogyha legközelebb találkoztok, nagyon csúnyán nézel majd rá. Zójomi Bandi még megmutatta, milyen csúnyán néz majd Mangóliótra, aztán neki esett a salátájának. A póló ugyanis olyan játék, hogy nem kell mindent egészen komolyan venni, és semmit sem szabad, csak viccnek tekinteni. Még a jugoszlávokkal is akadt Némi elintézni valunk a vízben, de ezt könnyedén vettük. Szinte félvárról. A jugókról ugyanis a torna első percében kiderült, hogy messze nem azonosak a mexikai világverőkkel. Négy év nagy idő. Az utolsó olimpia óta idős primadonnák klubjává változott az arancsapat. Például mire hozzánk kértek már raposan megtizedelődött a csapatuk. Presicet eltiltották, mert az egyik mérkőzésen alulról jövő bírálatot gyakorolt. Hogy mit csinál Presics? Nos, ilyesmit nem illik írni. De hát az igazság fontosabb, mint a francia etiket. Ez a huncut gyerek a maga nyílt szívű módján, Istenem, leköpte a játékvezetőt. És a nemzetközi zsűri, az Isten tudja miért, rossz néven vette az eféle gyermek Jankovic Jankovics a nagy dirigens pedig, Nos, emlékezhetünk, Jézus segített. Jankovics képzvetett orral üldögélt a kispadon. És felpolcolt orra egyetlen karmester sem tud maradandót nyújtani. Főként olyan koncerten, ahol néha a könyökök meg az öklök is átvehetik a vezérszólamot. Legalábbis így képzeltük. Egy darabig be is vált. Kellemesen és látványosan labdázgattunk a vízbe. A negyedik negyed közepén négy-egyre vezettünk. Négy-egy a jugoszlávok ellen. Ez az a pillanat, amikor az ember hátradől a kis padon, jó eső dolgokra gondol, és aztán még egy kis nótát is dúdolni kezd, csak úgy befelé. Ha egy csapat négy egyre vezet a jugoszlávok ellen, akkor azt a csapatot súlyosabb meglepetés már nem érheti. Hát, mit áld az ég? Érte. A negyedik-negyed közepén kipontozódott az egyik jugoszláv játékos, és akkor egyszerre hördültük föl azon a kényelmes kispadon. Ugyanis Jankovics ereszkedett a vízbe. A felpolcolt orrával. Utólag visszagondolva, nem volt ez puszta hősiesség, bár annak is megtette. Egyszerűen elfogyott a csapatuk. Ha még valakit kipontoznak, már a masször ugorhat fejest a kis mutyójával. Jankovics aztán bebizonyította, hogy az orrot össze lehet törni, de a szívet nem. Az keményebb. Jött, ment a fiú, egy Cassius Klé eleganciájával húzta el orrát a süvöltő öklök elől, aztán az utolsó percben lőtt egy bődületes gólt. Négy-kettő. Kivette a zsebünkből az olimpiai aranyérmet. Ezt tette. Sem többet, sem kevesebbet. Akkor persze pukpencet vetettem mérgembe. Ma a nagyvonalúság velem született. Hajlandó vagyok akár történelmi igazságszolgáltatásnak tekinteni. Mert mibe jön az nekem? Szemet szemért fogat fogért. Olimpiai bajnokságot orrért. Ezt az olimpiát ugyanis, tessék csak velem számolni, négyszer egy gólon vesztettük el ha egyel többet lövünk a nyugatnémeteknek, vagy ha a szovjet egyel kevesebbet lő az amerikaiaknak, vagy ha Jankovics nem lövi be ezt az átkozott másodikat, vagy ha egyel többet lövünk a szovjeteknek. Ha, ha, ha, ha. Csak egyet nem szabad, összeolvasni ezeket a feltételes kötőszókat. Mert akkor az jön ki belőle, hogy ha, ha, ha, ha. És ha hotázni, azután igazán semmi kedvünk sem volt a müncheni olimpia hajrájában. A mindent eldöntő mérkőzésre sokoldalú taktikai forgatókönyvet dolgoztam ki. Titkos termemet a mélyélektan, a pedagógia, a tömegszuggeszció pillérjeire építette, sőt, egy gyengébb pillanatomban még a józan ész követelményeit is figyelembe vette. Ez a mestermű öt szigorúan bizalmas pontból állt. Első pont ennek még reális alapja is volt, nevezetesen, hogy az utolsó meccsen feltétlenül győznünk kellett az aranyéremért. Főnyeremény, jelentettem ki nagy meggyőződéssel. Győzni kell, és kész. Ez legalább tiszta dolog. Barcelonában az Európa bajnokságon a döntetlen is elég lett volna az aranyhoz. Ott kikaptunk. Világos, mert az a tudat eltartja az embert. Ami is biztonság és Aztán mire kettőt pislogunk, már el is vesztettük a meccset. Ha feltétlenül győzni kell, ilyesmi nem fordulhat elő. A magam részéről hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult. Úgy néztek rám, mintha hirtelen megbolondultam volna. Ez tehát nem jött be. Második pont. A gyerekek körében némi ijedelmet okozott, hogy a döntőre a román markulescu küldték ki. Markulescu vezette az olaszok elleni mérkőzésünket is, hadd fogalmazzak finoman, nem egészen a mi kedvünk szerint. Ennél jobb dolog nem is érhetett volna bennünket, mondta. Az anyatermészetben és a játékvezetői lélekben minden a kiegyenlítődésre törekszik. Márkuleszkú kizárólag azért nyomott bennünket, hogy a döntőt annál inkább nekünk vezethesse. Láttam, hogy összesugnak, hát inkább gyorsan másról kezdtem beszélni. Szóval ez sem jött be. A harmadik pont. Ezt különleges dramaturgiai érzékkel építettem fel. Számítani lehetett arra, hogy Dolgusi majd pokoli vízicsit vív Szívós Pistivel, és ennek során némi élve boncolásra is sor kerül. Fogtam már hát egy zsillettpengét, és bementem Pistihez. Adj ide az úszónadrágot! Minek? Adj csak ide! Fogtam a pengét, itt-ott mélyen bevagdostam az úszónadrágot, amely egyébként a szövetség tulajdonát képezte. Ide hallgass, mondtam Pistinek. Ez lesz az első huszácsi. Az első negyed közepén összecsapsz dolgusinnal. Letéped magadról a nadrágot, és a part felé úszol. A rongyokat magasan lengeted a játékvezető felé, és közben vádló arcokat vágsz dolgusinra. Elképzelhető, hogy Markuleszku ezek után kiállítja dolgusi de legalábbis szögetült a fejébe a dolog. Jóságoség, mondja majd magában, hiszen ezzel a szívóssal itt gorombáskodnak. Pisti kétkedő képet vágott. Szóval ez az első huszácsin? Ez. Vagyis van második is? Ó, oh, de még mennyire? A dramaturgia törvényei szerint még erősebb hatásra törekszünk. A második negyed közepén elharapod a szádat. Én? Te? A saját száma? Természetesen. Majd megőrültem. Tudod, hogy fáj az? És aztán egy fogorvosnak jót tesz, ha megtanulja mi a kín. Gondolj Gábor Áronra. gondolj Dugovics Tituszra. És ha már gondoltam, akkor a vért elkened az arcodon. Megint a játékvezető felé úszol és szenvedő módon fintorogsz. Mi akkor már rég felpattantunk a kispadról és a zsűri felé rohanunk hogy itt vérfürdő folyik, és emberi kötelességük cselekedni. Vannak játékvezetők, akik nem bírnak vért látni. Feltételezhető, hogy markuleszko ezek után tényleg kiállítja dolgusint. A közönség mellénk áll. Egyetlen harapással tízezer ember rokon szemvét fordíthatott felénk. Az első negyed végén odaúztak a part mellé. Pisti, mondtam szemre hányó hangon. Na, nem tépted le a A mindenség itt Tisztára elfelejtettem. Egy klasszis játékos nem felejti el az ilyesmit, legalább gondolj Dugovics Tituszra. Jó, majd gondolok. De arra már nem volt ideje, mert kipontozódott. Dolgus innal együtt. Vagyis ez sem jött be. Negyedik pont. Arra gondoltam, hogy nem árt, ha az olimpiai döntött hazai pályáját játsza le az ember. Legalábbis hazai közönség előtt. Tízezer magyar persze még én sem tudtam az olimpiai uszoda tribunnyére csődíteni, de kétszázat sikerült összetoboroznom. Ez végül is csak jó szándék kérdése volt, meg címeres melegítőké. Tehát úgy ment, hogy bevonultunk, hogy harminca, aztán összeszedtem a melegítőket és kivittem valamennyit az uszoda elé. Ott már várt a következő transport. Felöltöztek, bemasíroztak. Ezt a mókát még ötször-hatszor megismételtük, bejutott az egész társaság a ajátszedők csodálkoztak. Amikor már mindenki elfoglalta valaki másnak a helyét, hirtelen szólam vezetői minőségben kezdtem tündökölni. Édá, hallgassatok! szólítottam meg a kórust. Azt fogjuk kiabálni, hogy ungár, ungár, rá, rá! rá. Ráálltak, de csodálkoztat. Miért nem maradunk a klasszikus húj húj hajránál? kérdezte Varjuvili. Megmagyaráztam, hogy a helybeli közönséget is a mi oldalunkra akarom állítani. A nyugatnémetek a saját csapatuk mérkőzésén mindig azt oldítják, hogy Deutschland, Deutschland, rá, rá, rá. Ha meghallják, mennyire hasonlít a mi csatakialtásunk az övékre, biztos, hogy egy pillanat alatt átveszik, és attól fogva minket búzdít az egész uszoda. Ez varázslatosan szép terv volt, kis hibával. Mert abban a pillanatban, ahogy megszólalt a magyar tábor, azonnal mennydörögni kezdtek a szovjet szurkolók is. Ők hatszor annyian voltak. <gül> Mit szépítsem, ez se jött be. Ezen a mérkőzésen semmi se jött be. Bemegyek, leülök. Azzal a mozdulattal már fejre is állok. Ezt tudnom kellett volna. Egy szakvezető még akkor is könnyen áll, ha történetesen nem ül az üres kis pacélére. Összekotrom magam, lila fejjel kászálódok. Hallom, hogy mögöttem néhányan nevetnek a tribűnön. Elszínkiben melbourne Tokióban ez sohasem fordult elő. Na, ez a meccs is jól kezdődik. Szó sincs róla a vízben is. Rohamoz az ellenfél, mintha valahol riadót fújtak volna, és amennyi sikerélmény nekünk jut, az csak a félet negatív sikerélmény. Például, hogy Cservenyák nagyszerűen véd. Nem jó ómen, hogy olimpiai döntő első perceiben az embernek a kapusáról kell áradoznia. Emberelőny a szovjet csapat javára. Cservenyák védi. Négy métereshez jut a szovjet csapat. Cservenyák védi. Védhetetlen lövész áll a kapunkra, Cservenyák, ezt is védi. Aztán robbant a következő bomba. A szovjet csapat taktikai terve bevált. Szívós Pisti az első negyedben kétszer a padra került. Egyszer Dolgusinna, egyszer Szólóban. Jó ötesztendős vízi párbaj volt ez már Dolgusin és Pisti között. Dolgusin, a parton aranyszívű mackó, az utolsó ingét elkérhetném tőle, ha nem érne a bokámig. A vízben viszont szigorú, mint egy matematika tanár. És érdes, mint a smégli papír. Játékmodor a cirkuszi erőművészé, aki a emberrel szokott radírozni falat. Szívos Pisti felúszik a szovjet kapu elé. Dolgosin elkapja. Jobbal a derekát, ballal a torkát. Pisti a végzett embere a mi csapatunkban. Pillanatok alatt felborítja a pályát. Behinti a gólyait. Hát nagyon el kell kapni. Dolgosinnak meg ez a szakmája. Talán a doktori értekezését is erről írja majd. Bevezetés, ifjabb szívós István táj anatómiájába. Pisti persze nem hagyja magát. Lölt, tól, harap, igyekszik szabadulni, hiszen a fulladásos halál nem tartozik az élet szépségei közé. És dolgos inkaljai között ritkán kap nevető görcsöt a csatár. A lényeg az, hogy az első szabálytalanságot mindig a hátvéd követi el. A csatár legfeljebb visszaüt. A hátvéd művészete abból áll, hogy akkor üssen, amikor a játékvezető még másfelé néz és akkor kapja vissza, amikor már oda néz. Dolgusinnak sikerült. De ez, milyen bohó is az ember, adott pillanatban még keveset aggasztott. Amikor Szívós Pisti másodszor kerül a partra, akkor már három egyre vezettünk. Rajki Béla tehát nem is engedte be Pistit újra, cserét küldött helyette. Tartalékoljuk Pistit a hajrára. Akkor a szovjet csapat lőtt egy gólt. Három-kettő lett az eredmény, és én, Rajki Béla hóna alatt mondhatnám, Tudta, és beleegyezése nélkül visszaküldtem Pistit a vízbe. Két perccel később harmadszor is kiállították. Most már végleg. Szóval nem ez volt életem legokosabb húzása. Azóta ötször is felpofosztam magam a tükör de a felelősséget most már mindörökre viselnem kell a vízilabda történetítőlő székénél. Sohasem felejtem el. Pistivel dolgosin is kipontozódott. Szép kényelmesen sétált végig a parton, még az a tűzfal háta is megelégedés sugárzott. A szovjet kispadról Blumentál és Szemjonov elismerőleg tapsolt neki. Dolgos incendén mosolygott a két szakvezetőre. Mint a két méteres, 120 kilós kismennyasszony. Véghez vitte, amivel megbízták. Talán Dugovics Tituszra gondolt. Pisti helyett Pócsik Dénes ment be. Nagy átlövő, buzgó lélek, szent ember. Hogy négy esztendő után miért került vissza a csapatba, azt nagyon is meg tudtam érteni csak aztán tudtam megérteni, miért maradt ki négy évig a csapatból. Ha mindegy, most tíz perc alatt négy évre valót játszott össze. Jött, ment, lőtt, küzdött, aztán küzdött, végül vergődött, már aggódni kellett az életéje. Három-három után újra emberelőnybe került a szovjet csapat. Cservenyák bukfencezett a kapuba, nem tudták értékesíteni. Aztán egy négy is kapott az ellenfél. Cservenyák valósággal kiúrott a víz tetejére, ezt is megfogta. Rettenetes volt. A fejemben víg részkovácsok üztek hóvégi hajrát, amikor még kiabálni akartam, mintha kovaköveket pattingadtak volna a torkomban. Tudni a szovjet négy méteres után, biztosra vettem, hogy megnyerjük a mérkőzést és az aranyat. Hogy mire építettem? Tudja a jó ég. Talán a jó szimatú kártyás bukkant fel a lelkem mélye. Az örök számító és fülkésző, aki a nagy számok törvényére arapozza reményeit, és tudván tudja, minél rosszabb egy lapjárás, annál biztosabban meg kell fordulnia. Hát nem fordult meg. Most egyszerre felharsant az utolsó duda, és akkor el kellett hinnünk, amit különben sohasem hittünk volna. A magyar válogatott nem nyerte meg a Müncheni olimpiát. Nem tudom a többiek mit éreztek. Valószínű, hogy őket sem kenegették hájjal, de felelősséggel persze csak is a saját érzékeimről nyilatkozhatom amelyek meg lehetősen széles skálán mozogtak. Először csak valami tompakábulat fogott el, mint amikor a nyílt utca során hátulról hirtelen jól megbillentik az ember. Vagy mint amikor az emeletről rohanunk alá ruganyos léptekkel, ugrással szökkennénk le az utolsó lépcsőfokról, meg valakit észrevettünk az utca túlsó oldalán, és hirtelen kisül, hogy az utolsó lépcsőfok nincs is ott. Az ember áll a leesik, a gyomra felszalad, s egy ideig rettentő bamba képet vág. Ez a bénaság nem tarthatott sokáig. Hamarosan beállt nálam a második stádium, és akkor látványos álmokfutást mutatta be. Különös dolog, a csalódás kiforgatja magából az embert. Így volt Gyarmati Dezső. Bizonyos, hogy benne is összeomlott egy világ. Az is bizonyos, hogy kettőnk közül ő a nagy érzelmek embere. A töprengő, a sértődős. Várható lett volna, hogy felszedi a rajtköveket, azonnal ha majd kitépi helyéről a műugrotornot, és úgy csinál rendet. Nos, Gyarmati Dezső eljett át az uszodából, megállt egy kis parkban, és egy fél órán át némán rúgdosta a füvet. Én meg, a derűs kiegyensúlyozott lélek, a békés kispolgár, félőrülten nyargaláztam körbe az uszodába, és hajmeresztő dolgokat műveltem. Például megpillantottam Markuleskut, és egyszerre minden a feje tetejére állt bennem. Mert ugyebár hibást hibáztat az ember egy vesztett mérkőzés után? Önmagát? Dehogy. A játékosait? <gül> Szó sincs róla. A kegyetlen balsósot. Csodát. Természetesen a játékvezető. Odavágtattam tehát Markuleskuhoz, és jó lehet ez a román fiú tökéletesen érti a magyart, mégis nemzetközi nyelven kiabáltam a szeme közé. Markulesku, komsznak Budapest? Cvey, huligán! Wilkinson! <gül> és két ujjam viszintes mozdulatával mutattam a gége nemzetközi jelét. Mit gondoltak, mit tette erre Markuleszku? Kettős fenezékbe helyezkedett? Rendőri védelmet kér? Behúzott egy bal csapottat? Hogyan <gül> kérem? Átőlet és megveregette a vállam. Egy pillanatra belém nyilalt, talán ez életem nagy tragédiája, hogy sohasem tudok elég félelmetes lenni. Ami ezután következett, az egy kicsit úgy összefolyik bennem. Fények, árnyak, arcok. Alig, ha nem tovább rohangáztam és tovább orditoztam. Amire pontosan emlékszem, Varju Vili vetett véget a Müncheni cécómnak. A hóna alá csapott és kicipelt az uszodából. Csak tekeregtem a 140 kilós gyerek karjai között. Mint egy sejem hernyó. Az öltözőbe leültetett egy sámlira, és csak akkor nézett rám a jóságos kék szemével. De pici! – Mondtam. – Ez gyakoroltad, vagy csak úgy magától jött? – Miért? Hát mit csináltam? – Egész szépen adtál neki. Kiosztottad a zsűrit, a közönséget, a nemzetközi szövetséget. Mindenkit hallára sértettél. Németül, angolul. Nem is tudok angolul. Akkor is. – Úristen, lehetséges, hogy felfedeztem a gyorsított nyelvoktatás legújabb módszerét. Elég egy óriási csalódás, és az ember már is folyékonyan káramkodik az összes élő és holt nyelveket. Valamit mégsem értettem. Vili, mondtam, ha én ilyen hülye módon viselkedtem, akkor miért nem fogtak le? Miért nem függesztettek fel? Miért nem tiltottak el azonnal ihatájjal? Miért nem vertek agyon? Hát, talán mert ismernek. Mindenki tudja rólad, hogy jó gyerek vagy. Azt hitték, hogy csak mókázol. Ültek és vigyorogtak. Na tessék, ilyen az ember, amikor a Donald kacsa Otellot akar játszani. Pár percek később felmentem a tréning medencéhez. A gyerekek éppen kifelé jöttek a dopping vizsgálatról. Tizenegy szomorú kísértett bordóköpenyben. Tintén vörös rebőgött szemmel. Csak vártunk, alig mertünk egymásra nézni, és senki sem tudott mit mondani. Ott álltunk megfürödve. Na jól van, csak hogy ez egy vidám könyv. Átkozott szerkesztői balfogás lenne ezt a ménkű hosszú fejezetet ilyen szomorkás fináléval zárni. Hadd hát Hegedűs Csabáról, akit imádok, mert derűs és bátor lélek, unikuma birkózók masszív világában. Hogy éppen ő nyerte a magyar sport századik olimpiai bajnokságát, az több, mint ha én való. Mert azt igazolja, amit már régóta gyanítottam, hogy egyenlő esélyek és egyenlő adottságok esetén a nagyvilágversenyt mindig az nyeri, akinek a legkeservesebb pillanatban van ereje egy jó ízű mosolyra. Hegerős Csaba már a puszta megjelenésével falhoz állítja az egész világot. Birkózó. Milyen egy birkózó? Most a birkózó a féle egybeszabott ember. Vaskos derék, nyaka nincsen, a feje egybefolyik a vállával, a füle saláta, a koponyája fényes biliárd A birkózó nagy hirdető a birkózó egy úthenger. Legalábbis így képzeljük, mert gyermekkorunkban pankrációra jártunk, utóbb meg közhelyeken nevelkedtünk. Hegedű Csaba ezzel szemben karcsú és törékeny fiatalember. Göndör, sápadt tarc, ábrándos kék szemek. Egy ifjú várter a birkózó szőnyegem. Hm, ha nem a szövege? <hállt> Műntjen után rengeteg élménybe számolom, villogtam Csabával. Az is megért egy aranyat, ahogy elmesélte az olimpiai bajnoksága történetét. Szóról szóra, így, ahogy következik. A nemzetközi zűdi csupa szenvedélyes jó emberből állt. Már az első fordulóra a szovjet Nazarenkóval hoztak össze. Nazarenkót tavaly Szófiában két vára fektette, de előzőleg ő volt a világbajnok, szóval nem lődöztem zöld a örömönben. A meccset viszont már három nappal rajt előtt megkezdtem Nazarenkó ellen. Sétálok az olimpiai faluban, egyszer csak látom a túlsó járdán jön a fiú. Átkúrjantok hozzá, még integetek is. Hú, -hú Nazarenko! Látom, hogy idegesíti, elfordul. Gyorsan megkerülöm a háztömbet, megint szembe kerülök vele. Hú, Hú, Nazarenko! Szia! Zavartam, botyogott valamit, aztán gyorsan eltűnt. A mérkőzés előtt aztán ugyanabban a teremben belegítettünk. Gondoltam, folytatom a pszichológiai csatát. Oda mentem hozzá, összemértem a karomat az övével. Nazarenkoi legalább háromszor olyan vastag volt. Óriási bámulattal kezdtem veregetni a vállát. Bravo, Nazarenko! Erős vagy, Nazarenko! Huh! Góliát! herkules liuh Furcsán nézett rám, aztán elhúzódott. Esküszöm azt hitte, hogy meghűltem. Kint a szőnyegen, aztán középre mentünk, hogy kezet fogjunk a előtt. Akkor már fixre vettem, hogy megverem. Olyan hideg volt a kezem, mint a békalába. Nem tudott bemelegíteni a fiú. Jött a bolgár Dimitrov. Ez egy izompacni, széle hossza, egy, könnyebb átugrani, mint megkerülni. Teljesen tele volt, mintha felpumpálták volna. Tombolt az aréna. Rögtön az elején megrántotta a karomat. Három méterre kinyújt, mint a csúzligumi. Úgy lőttem vissza magam. Később nekem is sikerült egy akció. Eldobtam, mint a pásztor a botját. Aztán lassacskán elfáradt a fiú, a harmadik menetre már a verítékében csúszkált. Féltettem, hogy még belefázik, hát inkább elkezdtem dobálni, hogy száradjunk. A végén többet volt a levegőben, mint orosz a délahatjuk tovább. Szóval ezt is megnyertem. Most egy svéd, meg egy lengyel következett. Eléggé ürgék voltak csórikámik. Már az első menetben csak azt nézték, merre van a vész kijárat. Utoljára a jugoszláv nenadic kellett még egyet hancúroznom. Nagyon ügyes legény volt ez a Nenadic. Rögtön azzal kezdte, hogy lefejelt. De ráfázott, mert az én szám éppen nyitva volt. A homlokából kellett kiszednem a fogsoromat. <gül> Ki is nyílt a feje, mint a tubarózsa. Ő doktor túlórába stoppolta a szűnyeget. A végén volt egy pont fórum. Le kellett mennem békába. Úgy négy kézláp kinéztem, guris Gyuri bácsi éppen ott ült velem szemben. Csak úgy röpködött az őszhaja, a szemem meg jó józott az idegességtől. Szeretem a derűs arcukat magam körül, hát kiszóltam neki. Nyugi, öreg, most már fix, hogy hazaérünk. Felnéztem az órára. Láttam, hogy nyolc másodperc van hátra. Hát, ahogy Nenadics rám tette a kezét, kezdtem visszaszámolni magamban, ahogy a rakétákat szokás indítani. Nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, amikor idáig értem, hátrafordultam. Rávigyorogtam na Nadicsra. Na, most dob rá egy lapáttalsi. De akkor már megszólalt a duda, és én olimpiai bajnok voltam. Ilyen egyszerű a dolog. Igazán? Az ember nem is hinni. Hát persze ott volt még münchenben balcó is, akit az öttus a negyedik napján százszor is elsirattunk az uszodába. Volt ebben valami mélységes tragikum. Balcó van, ugyanis világ életében kitűnő úszó volt. három öt bármikor tudott az öttusázók háromszáz méteres távján. Háromnegyvenet et akár félkézzel is. Most viszont élete legfontosabb versenyén 3, 48 at úszott. Csúnyán, görcsösen, ritmostalanul. Utána megült a parton, a köpenyét a fejére borította, és némán merengett maga elé. Az arcán mély ráncok, egy öreg ember. Balcó Bandi öt egyéni világbajnokságot nyert az tusában, és előkelő helyet foglal el az évszázad sportolóinak ranglistáján, Jesse Owenset meg más is beleértve. Most mégis úgy festett, hogy a nagy álom az egyéni olimpiai bajnokság, amelyért valamennyi világbajnoki aranyát odaadta volna, egyszerűen nem sikerülhet. Onyis Csenkó a nagy ellenfél remekül úszott, és utána rózsaszínű felhőkön táncolva boldogan távozott. Akármi belefogadtam volna, hogy ezt a boriszt ember már nem verheti meg münchenbe. Másnap bandi futott. Amikor bandi fut, akkor már nem az a kérdés, hogy győze vagy sem. Ez a futás egészen más kategória. Talán nem is sport hanem muzsika. Balcó úgy fut, mint az őzek meg a szarvasok. Itt már csak csodálkozni lehetett. Istenem, milyen szép! Meg egy kicsit szomorkodni is, hogy mindjárt vége, és soha többé nem láthatjuk a csodát. Milyen az, amikor Balcó András a győzelemért fut. Beszaladt a célba, győzött, a magasba dobálták, ő meg ritka pillanat volt, nevetett. És ebben a pillanatban szívből csodáltam, és szívből irigyeltem az olimpia legnagyobb bravúját. Balcó bandi bravúrját, aki egyetlen éjszaka alatt képes volt tizenöt évet visszafiatalodni.